Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi hadana lihada wa makuna linah thadiyah Lawlan hadana Allah Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammad Miftah ahbab rahmatillah Adad maafi almi Allah Salatan wa salaman daimain Bidawami mulki Allah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaah Ma ba'du Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala Pagi hari ini kita berkumpul di Madrasah Ta'lim Ta Al Imam Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habshi. Mudah-mudahan Allah taala mengangkat derajat beliau, memberikan berkah kepada kita dengan berkat beliau. Kita doakan guru-guru kita Abdul Khusus Al Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al Habshi diberikan kesehatan, afiah, panjang umur. Begitu juga Putra beliau Al-Habib Ali dan sekenap keluarga besar Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habhi Dan para guru-guru kita, habaib kita hadirin, hadirat, insyaAllah dapat berkah Dapat taufik dan dapat keredaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ridha kepada Allah Ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini ada dua hal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hamba-hambanya Yang beriman dan beramal saleh. Allah taala menyatakan di dalam Al-Qur'an Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulai kahum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhari khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum anhu, orang yang beriman beramal saleh mereka sebaik-baiknya manusia Mau tahu siapa sebaik-baiknya manusia? Siapa manusia terbaik? Apakah yang terkaya? Apakah yang paling besar pengaruhnya? Apakah yang paling tinggi jabatannya? Apakah yang paling banyak pengikutnya? Bukan. Manusia terbaik, Innal ladhina amanu wa amilus salihat. Beriman dan beramal saleh. Ulaika hum khairul bariyah. Balasan mereka besok di syurga, jazahum, inda rabbihim nanti, di sisi Allah Ta'ala. Balasan mereka, inda rabbihim. Dapat indiyah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dapat... Pendekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Jazahum enda rabbihim Apa? Kalau sudah enda rabbihim, sudah enak Semuanya surga, semuanya jannah, semuanya nikmat. Jannah tun tajri min tahti hal anhar Khalidi nafiha abadi selama-lamanya Terus diantara itu semua yang lebih hebat Yang lebih nikmat, yang lebih lezat Yang bisa dia rasakan di dunia sebelum akhirat Radiyallahu anhum waradu anhu Allah Ridha terhadap mereka Dan mereka Ridha kepada Allah Ta'ala Lihat mulatafah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap hambanya Dalam kalimat ini bahwasanya Allah yang lebih dahulu memulai Ridha kepada mereka Sebelum hambanya mengenal Ridha kepada Allah Allah sudah lebih dulu Ridha kepada mereka Sehingga dari pengaruh ridanya Allah terhadap hambanya Maka si hamba tersebut memetik sekelumit Dari makna ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalika itu semua buat siapa? Liman khasyia rabbah Bagi mereka yang mengenal khasyia takut kepada Allah ta'ala Thamarah buah daripada rasa takutnya kepada Allah Jalla jalal hu ta'ala ta'azamatu ta Saudara-saudara sekalian Ridha dari Allah kepada hambanya Itu bisa kita ketahui dari bagaimana ridha kita kepada Allah Ta'ala Manakala kita ridha kepada Allah Ridha kepada Allah sebagai Tuhan kita Ridha kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Nabi yang diutus kepada kita Ridha kepada Islam sebagai agama yang mengatur kita yang kita jalankan maka saat itulah Allah Ta'ala akan rida kepada kita dan kalau Allah Ta'ala sudah rida kepada kita baru kita bisa mencicipi manisnya iman iman tidak lagi berat buat kita tapi nikmat, lezat ibadat tidak lagi menyulitkan buat kita tetapi justru lezat, justru yang berat kalau berpisah dari ibadat tersebut sehingga disebutkan di dalam hadith zaga ta'mal ta iman man billahi." Rabban, Wabil islami dinan Wabil muhammadin nabiya Sungguh telah mencicipi manisnya iman Orang yang rida Rida kepada Allah sebagai Tuhan Rida kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Rida kepada Islam sebagai agama yang dia jalankan Kita rida kepada Allah Ta'ala tetapi Rida kepada Allah Ta'ala Maknanya mendalam Ridha kepada Allah sebagai Tuhan enggak kita persekutukan enggak cari Tuhan yang lain lagi Ridha kepada Allah Kita gembira Allah Tuhannya kita Allah Penciptanya kita Allah yang memberikan balasan dan gajahan kepada kita Kita ridha, kita puas, kita senang Dan kita apabila ridha kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan Kita ridha dengan aturan Allah Ridha dengan ketentuan Allah Baik yang manis maupun yang pahit kita rela. Selama itu datangnya dari Allah Taala, kita rela. Ada Allah, dari Allah Taala. Enggak mengkritik godaannya Allah. Enggak mengkritik perintahnya Allah. Kok Allah nyuruh begini? Kok Allah ngelarang begitu? Apa yang diperintahkan oleh Allah Taala? Apa yang dilarang oleh Allah Taala? Dia patuh, dia taati. Sehingga dia tidak berkata kenapa? Kok begitu? Bagaimana? Enggak bilang begitu lawalam wa kaif qawlun zil hamak ya'tariḍu 'ala Allah alladhi khalaq wa qada wa qaddar kulla shay' bi ya qalbi tanabbah wa atruk al-wujun la yakthur hammuk ma qaddir yakun kalimat andai kenapa begini kenapa begitu kalimat andai kalimat kenapa Kalimat bagaimana Allah Ta'ala begini memutuskan gini bagaimana kok Allah mengatur begitu? Kalimat ini adalah ucapan orang bodoh yang isinya ketidakpuasan dengan keputusan Allah Ta'ala sang pencipta. Allah yang telah mengatur, Allah yang telah menentukan segala sesuatu dengan hak, dengan benar. Wahai hati, sadarlah akan hakikat ini. Hentikan kita dari ucapan-ucapan kotor tersebut. Jangan kita menjadi sumpuk dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah taala. Apa yang sudah ditentukan Allah pasti terjadi. Sampai-sampai disebutkan bahwasanya arida fariidah wasakhab haram waljunuh raha wattam' junun la yaksir hammuk ma qadir yakun. Ridha dengan apa yang ditentukan Allah adalah kewajiban. Kita uring-uringan tidak senang hati dengan apa yang ditentukan Allah Itu hukumnya haram Kemudian juga Wal gunu rahah Kalau kita puas Dengan apa yang Allah Ta'ala berikan buat kita Maka kita hidup damai Tentram Tidak ada beban Tapi kalau kita tamak Kalau kita rakus Kalau kita serakah Kalau kita tidak puas dengan apa yang kita dapat Yang ada kita gila yang ada kita, kita gila stres wal-iyadzubillahimindalik karenanya, enggak ada yang lebih enak, melainkan riba kepada apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, riba dengan perintah Allah, ijalahan itu perintah riba dengan apa yang dilarang Allah, tinggalkan larangan tersebut riba dengan apapun yang dia dapat dari Allah Ta'ala, ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk, riba kepada itu semua Rida nya kita kepada Allah taala kita diperintahkan untuk rida kepada bala musibah yang datang dari Allah taala. Tapi kita dilarang rida akan kemaksiatan. Kita enggak boleh rida dengan maksiat yang kita lakukan. Ya, dah, saya rida saya maksiat, jangan, itu haram. Kalau kita Tertimpa bala musibah kita kembalikan kepada Allah Taala dan kita riba dengan bala musibah tersebut. Tapi kita bikin maksiat terus kita bilang, ya ini kan juga dari Allah Taala. Ya, sudah saya riba dah dengan maksiat dari Allah Taala. Astaghfirullahaladzim itu haram, tidak boleh. Kita tidak riba dengan kemaksiatan walaupun kita pelakunya. Kemudian juga riba kepada Allah. Ridha kepada Rasulullah SAW sebagai Rasul dan utusan kepada kita yang diutus oleh Allah Taala kepada kita. Nabi Muhammad SAW beliau menyatakan di dalam hadis bahwasanya Anahazzukum min al anbiya antum hazz min al-umam, wa anahazzukum min al anbiya Kalian adalah jatah saya dari sekalian umat dipilih umatnya Rasulullah. Nah kita ini. Ini manusia banyak dipilih umatnya Nabi Muhammad. Nah ini kita nih dilahirkan di masa Rasulullah, di masa umatnya Nabi Muhammad. Nah kita adalah apa jatahnya Nabi Muhammad dari umat adalah kita ini. Wa ana huzukum min al dan aku adalah jatah kalian dari para nabi-nabi dipilih buat kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipilih yang terbaik. Apakah kita ridho? dengan apa yang dipilih oleh Allah Ta'ala kalau orang-orang dulu Yahudi mereka tidak rebuk dengan para nabi-nabi mereka bahkan di antara mereka itu setiap kali datang nabi, mereka tidak senang hati dibunuh nabi tersebut bukan satu, bukan dua, banyak nabi yang mereka bunuh mereka tidak puas dengan nabi tersebut bahkan nabi Musa, nabi utama yang diutus kepada mereka itu mereka mengganggu Nabi Musa dengan gangguan yang sangat luar biasa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan Rahimallah, akhi Musa lagad uziya biakhtar min hadha Allah merahmati saudaraku Musa, dia diganggu oleh kaumnya dengan gangguan yang lebih dahsyat dari yang dirasakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nah kita Ridha kita gembira dengan Nabi Muhammad, nabi yang diutus kepada kita sekalian. Dan ridha kita, kegembiraannya kita, pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga manakala kita ridha dengan Nabi Muhammad, kita ikutin ajarannya Nabi. Kita taatin perintahnya Nabi. Ma'atakum Rasul fakhudhu wa manahakum anhu fantahu. Yang dibawa oleh Nabi, jalanin. Yang dilarang oleh Nabi Muhammad, tinggalin ikutin sunnahnya banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad perbanyak cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad ini ma'ana rida kepada Nabi Muhammad kemudian juga rida dengan Islam sebagai agama kita jalankan perintah-perintah syariat kita ikutin yang dilarang oleh syariat kita tinggalin jalankan Islam secara keseluruhan jangan mau-mau enggak-enggak Setengah-setengah di dalam menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala kita sudah rida dengan itu semua, kita bakal mencicipi manisnya iman. Mencicipi manisnya Islam. Mencicipi manisnya sholat. Makinnya lihat Nabi Muhammad bangun malam sampai kakinya bengkak. Apa beliau kesakitan? Enggak, beliau menikmati sholatnya. Nikmatnya sholat, nikmatnya tahajud mengalahkan bengkak, sakitnya bengkak di kaki. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Hingga beliau bilang Jualat guratwa ini Fis salat Allah ta'ala jadikan Hiburan saya di dalam salat Ini semua adalah buah riba Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan manakala dia menyadari Dia diribai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tahu gak? Keribuan Allah ta'ala itu segalanya Segalanya keribuan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Para sahabat Rasulullah mereka rela Ninggalin harta ninggalin aset yang dia punya untuk bisa dekat kepada Nabi Muhammad. Mereka tahu ridhonya Allah ada bersama Nabi Muhammad. Bagaimana hal tersebut jangan heran. Ridzal Allahi Ridzal, Walidain. Ridhonya Allah dalam ridhonya orang tua. An Nabiu Aula Bil Muminin Aminan Fushihim. Nabi lebih dekat kepada kaum muminin lebih daripada orang tua mereka. Ridhonya Nabi lebih daripada ridhonya orang tua kita. Karena sahabat mereka rela tinggalkan apa yang mereka punya Untuk bisa dekat bersama Rasulullah Tahu rizuanya Allah ada di situ Termasuk Zulbijadain Dia tinggalkan semua hartanya Untuk bisa dekat bersama Nabi Muhammad Seharian so, kerjaannya bersama Nabi Muhammad Di masjid enggak punya apa-apa Cuma punya dua lembar baju yang sudah lusuh Baju atas, baju bawah Sehingga kerjaannya di masjid, kemana Nabi pergi dia ikut. Nabi jihad dia ikut, Nabi dakwah dia ikut, Nabi jamaah dia tidak pernah tinggal. Sampai ketika dia sudah Rasulullah berada di luar masjid, Zulbijadain duduk di masjid, zikir di sana, kedengaran suara dzikirnya sampai keluar. Kemudian sahabat Nabi nanya, "Ini suara siapa kedengaran dzikirnya sampai keluar masjid?" Dibilang ya Rasulullah, "Ini suaranya Zulbijadain lantang dalam berzikir." maka satu sahabat yang lain nyeletuk ya Rasulullah dia berzikir dengan suara lantang jangan-jangan dia mau riak biar dipuji orang maka Nabi katakan tidak bukan begitu awwah, inilah ciri orang yang merujuk kepada Allah SWT yang mau kembali kepada Allah Taala. hingga disebutkan Dulu Bujadain ikut bersama Nabi Muhammad dalam satu perjalanan jihad ketika pulang sakit di tengah jalan sakit keras dan wafat meninggal dunia diurusin jenazahnya oleh para sahabat-sahabat senior sampai sudah selesai dimandikan begitu sudah digali kuburannya tahu-tahu Nabi yang sholatin setelah Nabi sholatin mau dimasukin ke kubur Rasulullah bilang tunggu jangan dimasukin dulu Nabi loncat ke dalam kuburan masuk ke dalam kuburan diratakan itu kuburan sudah diratakan tanahnya terus Nabi ulurkan kedua tangan suci beliau ke atas kemudian Rasulullah bilang bawa sini jenazahnya saya yang terima diterima jenazahnya Zulwijaden dengan kedua tangan suci Nabi Muhammad dibaringkan di liang lahat tersebut sudah dibaringkan sudah disiapkan terus Nabi berdiri di dalam lubang lahat dalam lubang kubur Nabi angkat tangan ke atas doa kepada Allah Allahumma ruda anhu fa'ini amsaytu anhu radin Ya Allah ribailah dia sebab aku pada petang hari ini aku riba kepada dia kata Rasulullah itu sahabat yang dengar ke doa sampai ngiri sampai bilang coba saya yang dikubur coba saya yang mati di situ dapat doa dan ridoannya dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hakadha tu lihatlah orang-orang yang demi ridoannya Allah mereka rela tinggalkan ridoannya makhluk mereka rela tinggalkan ridha'nya nafsu. Nafsu ridha' dengan harta, ridha' dengan kedudukan, ridha' dengan penghormatan, ridha' dengan ini, dengan itu. Mereka tinggalkan ridha'nya nafsu, demi ridha'nya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad, beliau menyebutkan, Di dalam mereka orang-orang yang mengutamakan ridha'nya Allah, Ibadun kiramun, Atharullaha rabbahum faatharahum. واختصهم بالولايتي وآنسهم بالقرب منه وبرضا حباهم وأسقاهم بكأس المودة بهم يدفع الله البلايا ويكشف الرزايا ويسدي كل خير ونعمة ولولا هم بين الأنام لدقدكت جبال وأرض لارتكاب الخطيئة mereka para hamba-hamba yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Memprioritaskan Allah di atas segala-galanya. Sehingga Allah memprioritaskan dan mengutamakan hamba tersebut di antara makhluk-makhluk lainnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka kenikmatan, kelezatan, cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bika silmawadda. Sehingga disebutkan, Allah Ta'ala khususkan mereka dengan kewalian. Dan Allah Ta'ala anugerahkan mereka dengan riba dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan berkat mereka, Allah Ta'ala angkat bala, Allah Ta'ala angkat musibah dari umat manusia, dari bumi ini. Kalau bukan keberadaan mereka, niscaya gunung sudah ditebalikan di atas kepala kita akibat dosa yang kita lakukan. Tapi berkat mereka, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu, Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga disebutkan para sahabat kaum Ansar, sahabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu waktu Nabi Muhammad bagi-bagi rezeki, bagi-bagi harta kepada orang-orang tu yang pada baru masuk Islam diberikan kepada mereka semuanya yang pada mu'allaf diberikan semua orang dikasih kasih kecuali kaum Ansar enggak dapat sama sekali. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kumpulkan tu kaum Ansar dikatakan. Kepada mereka oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Wahai kaum Mansur Tidakkah Kalian rebuk Orang-orang pada pulang Ini kalian jangan Menjadi sempit hati Jangan jadi sedih Yang lain pada pulang bawa kambing Bawa sapi, bawa ontak, bawa makanan Bawa emas, bawa harta Mereka pulang memboyong harta ke rumah mereka Tidakkah kalian rebuk Walaupun mereka memboyong harta ke rumah mereka, kalian pulang ke rumah kalian, membawa Rasulullah bersama kalian. Ridalah kalian pulang ke rumah kalian, memboyong Rasulullah bersama kalian. Wahai sekalian ansur, kalau bukan keutamaan dan fadilah hijrah, niscaya saya adalah seseorang yang hidup dari suku ansur, kata Rasulullah. Wahai sekalian ansur, hidupku bersama kalian, matiku pun juga ingin bersama kalian, dimakamkan di tempat kalian. Seandainya, Manusia, nikut satu lembah dan Ansor, Milih jalan yang lain. Saya bakal nikutin lembahnya Ansor. Tak mau nikutin lembah semua manusia. Saya mau ikut bersama kaum Ansor. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat apa? Berkat ridha mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengutamakan Rasulullah lebih daripada diri mereka dan keluarga mereka. Robbiyalalahu anhum ajmain. Mudah mudahan Allah Taala memberikan ridha kepada kita sekalian. Allah taala memberikan anugerah kepada kita sekalian, dijadikan kita orang yang ridha kepada Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala cicipkan di dalam hati kita manisnya ridha, manisnya cinta, manisnya iman dan taufik dari Allah taala diberikan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma Allahumahdina bihudaq, wajalna mimmun yusariq firidak, ولا تولينا ولا ينسىك, ولا تجعلنا مimmun khalaf amrak wa asak, برحمتك يا رحمة رحيمين. وصل الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآل سيد سلم وآخر الدعوان عن الحمد لله رب العالمين وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.